Річард К. Морган. Видозмінений вуглець. Текст читає Сергій Робчук. Розділ 42. За іронією долі, адреса була Лизоградська. Я залишив автотаксі за два квартали на північ, а решту шляху подолав пішки, не маючи змоги позбутися моторошного відчуття синтезу, Ніби я раптом побачив, як крізь тканину реальності несподівано пробилася реальність космічна. Квартиру, яку я шукав, була розташована в підковоподібному комплексі з бетонним посадковим майданчиком, потрісканим і порослим бур'янами, в центрі. Я одразу помітив мікрокоптер серед численного понурого транспорту, надземного та повітряного. Хтось нещодавно пофарбував його в пурпуровий колір із червоним оздобленням, і хоча він досі втомлено хилився набік, стоячи на вантажних відсіках. На його носі та хвості громадилося дороге на вигляд сенсорне обладнання. Як і внові піднявся зовнішніми сходами на другий поверх комплексу. Двері до квартири номер 17 відчинив одинадцятирічний хлопчик, який витріщився на мене ступою ворожістю в очах. «Чого треба?» – не хотів би поговорити Шеріл Босток. «Ясно. Ну, її тутка нема». Я зіцнув і потер шрам під оком. На мою думку, це неправда. Її коптер стоїть на подвір'ї. Ти її син деріл, А вона повернулася з нічної зміни години з отри тому. Скажеш їй, що до неї прийшла одна людина з приводу чохла Банкрофта. Ти поліцай? Ні, просто хочу поговорити. Якщо вона може мені допомогти, на неї, можливо, чекають гроші. Хлопчик подивився на мене ще секунди зодві, а тоді без жодного слова зачинив двері. Я чув із середини, як він кличе матір. Я боровся з сильним бажанням закурити. хвилин за краю дверей визирнула Шеріл Босток, одягнена у вільний кафтан. Її синтетичний чохол був ще більш невиразним, ніж у її сина, але ця невиразність була пов'язана з безвільними м'язами і аж ніяк не з настроєм. У синтетиках дешевих моделей малі м'язові групи розігріваються досить довго, а ця модель явно належала до здешевленого сегменту ринку. «Хочете мене бачити?» – запитав нерівний синтетичний голос. «З якого приводу?» – «Я приватний детектив» який працює на Лоренса Банкрофта. Якомога м'якіше промовив я. Мені б хотілося поставити вам кілька запитань щодо ваших обов'язків у психасек Можна зайти?» Вона тоненько писнула, так що мені подумалося, мабуть, вона вже безуспішно намагалася зачиняти двері в когось перед носом. Це ненадовго. Вона знизала плечима і розчахнула двері. Проминувши її, я ввійшов у охайну, але в богу кімнату, Найважливішим предметом в якій однозначно була елегантна чорна розважальна платформа. Система здіймалася скилами у віддаленому кутку, наче ідол якогось невідомого машинного бога. А решта меблів були поштиво розставлені довкола неї. В найкі фарба на мікрокоптері здавалася новою. Дерел уже зник з поля зору. Гарна платформа. Зауважив я і підійшов, щоб оглянути похилий дисплей у передній частині машини. Коли ви її взяли? «Та вже давненько». Шеріл Бостон зачинила двері, війшла всередину і невпевнено стала посеред кімнати. Її обличчя прокидалося, і тепер його вираз завис десь посередині між сонним і підозріливим. «Що ви хочете в мене спитати?» «Можна сісти». Вона без жодного слова показала мені на одне з зачумлених крісел і сіла у м'яке крісло навпроти мене. Її синтетична плоть у прогалинах кафтана здавалася трохи рожевою та нереальною. Який час я дивився на неї, думаючи, чи хочу я все-таки довести цю справу до кінця. Ну, вона нервово смикнула в мій бік рукою. Що ви хочете в мене спитати? Якщо вже будете мене після нічної зміни, то, блін, не без поважної причини. У вівторок 14 серпня ви війшли до камери зачохлення родини Банкрофтів і ввели одному клонові Лоренса Банкрофта повний, безголковий шприц якоїсь речовини. Я хотів би знати, якої, Шеріл. Я іною являв собі такої драматичної реакції. Штучне обличчя Шеріл Бостон жахливо скривилося, а сама вона відсахнулася так, наче я пригрозив їй кийком для втихомирення заворушень. «Це частина моїх обов'язків!» – пронизливо закричала вона. «Я вповноважена вводити клонам хімічні препарати!» Слова явно належали не їй. Вочевидь, хтось наказав їй їх завчити. «Це був синеморфостерон?» – тихо запитав я. Дешеві синти не шаріються і не бліднуть. Але вираз її обличчя передав її думки не менш ефективно. Вона була схожа на перелякану тварюку, зраджену господарем. «Звідки ви знаєте? Хто вам сказав?» Її голос перейшов у високе схлипування. «Не можете ви цього знати? Вона сказала, що ніхто не дізнається». Вона повалилася на диван, ридаючи в долоні. Деріл вийшов з іншої кімнати, потювши материн плач, затримався у дверях і, вичевидь вирішивши, що не може чи не має нічого зробити, зупинився там з переляком на обличчя, стежачи за мною. Я придушив зітхання, кивнув йому, стараючись видатися якомога менш загрозливим. Він сторожко підійшов до дивана і поклав руку матері на плече, від чого вона здригнулася, як від удару. У мені затріпотіли спогади, і я відчув, як моє обличчя стає холодним і похмурим. Я спробував усміхнутися їй, але це було абсурдно. Я прокашлявся і сказав, я прийшов не для того, щоб щось із вами робити. Я просто хочу знати. Десь за хвилину слова проникнули за тонкі завіси жаху та засвоїлися свідомістю Шеріл Босток. Поки ж вона опанувала свої сльози і поглянула на мене, минуло ще більше часу. Дерево, який стояв біля неї, невпевнено погладив її по голові. Я скриготнув зубами і спробував зупинити потік спогадів про одинадцятий рік власного життя. Зачекав. Це була вона, нарешті сказала Шеріл. Кертіс перехопив мене, коли я обходив приморське крило Санта-Чгауса. Обличчя в нього потемніло від злості, а руки були стиснуті в кулаки по боках. «Вона не хоче з тобою розмовляти!» – загарчав він на мене. «Гейт з дороги, спокійно відповів я, бо інакше буде боляче. Він швидко підняв руки в захисну позицію з карате. Я сказав, вона не! Не купнув його в коліно, і він повалився мені під ноги. Ще один копняк, і він скотився на пару метрів зі схилу в бік тенісних кортів. Коли він припинив котитися, я вже накинувся на нього. Я ткнув коліном йому впоперек і смикнув його голову за волосся. «День у мене складається не найкращим чином», – терпляче сказав йому я. «А ти робиш його ще гіршим. Зараз я піду туди і поговорю з твоїм шефом. Розмова займе хвилин з десять, а тоді я піду. Якщо ти маєш клепку в голові, то не заважатимеш». «Ах ти чмо!» – я смикнув його за волосся ще сильніше, і він вирискнув. Кертісим. Якщо ти прийдеш туди після мене, я зроблю тобі боляче. Дуже боляче, розумієш? Сьогодні я не налаштований знатися з такою болотною наволочі, як ти. Дайте йому спокій, пане Ковач. Невже вам ніколи не було 19? Я озирнувся через плече туди, де стояла Міріам Банкрофт, сховавши руки в кишенях вільного костюма пустельного кольору, вочевидь створеного за зразком шарійського гаремного вбрання. Її довге волосся було зібране під смугою охрової тканини, а очі виблискували на сонці. Раптом я згадав, що сказала Ортега про Накамуру. Її обличчя та тіло використовують, щоб їх продавати. Тепер я бачив це. Невимушену грацію демонстраторки чохлів з модного дому. Я відпустив Кертісове волосся і відступив, тим часом як Кертіс спинався на ноги. «Я ніколи не був такий дурний», – збрехав я. «Ви не хочете замість цього зволіти йому відступитися? Можливо, вас він послухає?» «Кертісе, піти почекай на мене в лімузині. Я скоро прийду». «Ви дозволите йому. Кертісе. В її голосі відчувалося щире здивування, наче тут мала бути якась помилка, наче він не мав права їй перечити. Почувши це, Кертіс зашарівся і побрів геть від нас із сльозами в очах від переляку. Я провів його поглядом, мало не шкодуючи, що навіть духопили в його більше. Міріям Банкрофт напевно прочитала цю думку на моєму обличчі. А мені здавалося, що ви вповні задовольнили свою пристрасть до насильства. тихо промовила вона. Ви досі шукаєте мішеней? «Хто сказав, що я шукаю мішеней? «Ви сказали». «Я швидко поглянув на неї. Я такого не пам'ятаю». «Як доречно?» «Ні, ви не розумієте. Я простягнув до неї відкриті долоні. Я цього не пам'ятаю. Все, що ми робили разом, зникло. У мене немає цих спогадів. Це стерто». Вона здригнулася так, наче я її вдарив. «Але ж ви, – повільно проказала вона, – я думала, визовні не змінився. Я поглянув на себе на райкерів чохол. Ну, коли мене виловили з моря, від іншого чохла мало що залишилося. Це був єдиний варіант. А слідчі он не відріз відмовилися дозволяти ще одне подвійне зачохлення. Взагалі-то я на них не ображаюся. Не просто буде викрутитися з попереднього інциденту. Але як ви? Як я прийняв рішення? Я сміхнувся без особливого ентузіазму. Може, зайдемо всередину і поговоримо? Я дозволив їй провести мене назад до оранжереї, де хтось виставив на декоративний столик, під підставками зі страдним зіллям глек і келихи на високих ніжках. Глек був наповнений рідиною кольору заходу сонця. Ми сіли навпроти одне одного, не обмінюючись ані словом, ані поглядом. Вона налила собі келих, не пропонуючи напої мені. Ця крихітна випадковість дуже красномовно свідчила про те, що сталося між Міріам Банкрофт і моїм іншим я. «Боюся, часу в мене небагато», – байдужо промовила вона. «Як я вже казала вам по телефону, Лоренс попросив мене негайно приїхати до Нью-Йорка. Власне, коли ви подзвонили, я саме збиралася вийти. Я мовчки слухав, а коли вона поставила глек на стіл, сам заходився наповнювати свій келих. Цей хід був помилковий, і моя незграбність, напевно, вилізла назовні. Міріан Банкроф зригнулася. До неї дійшло. Ой я... Забудьте. Я трохи відпив. У м'якого напою з часом з'являлася терпкість. Ви хотіли знати, як ми прийняли рішення? Ми зіграли у гру. Камінь, ножиці, папір. Звісно, з першими кілька годин це обговорювали. Ми сиділи на віртуальному форумі у Нью-Йорку з дуже високою швидкістю та захистом конфіденційності, поки не визначилися. Для героїв дня нічого не шкода. Я відчув, що в моєму голосі з'явилися саркастичні нотки, і мені довелося зупинитися, щоб їх притлумити. Я ковтнув на піш ще раз уже довше. Як я вже казав, ми говорили дуже багато. Нам спала на думку безліч різних способів прийняття рішення. Деякі з них, можливо, навіть були прийнятні, але ми завжди рано чи пізно поверталися до цього. Камінь, ножиці, папір. П'ять разів. Чоби ні. Я знезав плечима, але цей жест вийшов не таким невимушеним, як я сподівався. Я досі намагався струсити з себе холодок, який проймав мене щоразу, коли я думав про ту гру, де на кону було моє ж існування, і я намагався перехитрити самого себе. П'ять разів, а гра дійшла до рахунку 2-2. Моє серце билося в ритмі джанк-музики з закритого простору Джері, а голова в мене паморочилася від адреналіну. Навіть протистояти Кавахарі було не так важко. Коли він програв останній раунд, у нього був каміння в мене папір. Ми обидва витріщилися на свої витягнуті руки, як нам здавалося надовго. Тоді він підвівся з легкою усмішкою та приставив до голови великий і вказівний пальці, чи то віддаючи честь, чи то жартома вдаючи самогубство. Я маю сказати щось Джиммі, коли його побачив. Я мовчки заперечно хитнув головою. «Що ж, гарного життя!» – промовив він і вийшов з освітленої сонцем кімнати, а тоді обережно зачинив за собою двері. Щось усередині мене досі кричало, що він якимось робом спеціально програв у останній грі. Наступного дня мене перечохлили. Я знову відвів очі. «А тепер вам гадаю цікаво, чому я вирішив сюди прийти». «Так, це стосується Шеріл Босток», – сказав я. Кого? Я зітхнув. Мірям, прошу, не ускладнюйте це ще більше. Шерл босток до смерті боїться, що ви спалите її через те, що вона знає. Я прийшов сюди, щоб ви переконали мене, що вона помиляється, бо я їй це пообіцяв. Мір'ям банкрофт якусь мить дивилася на мене дедалі ширшими очима, а тоді судомно плеснула мені напоєм в обличчя. Ах, ви нахабна дрібота. прошепотіла вона. Як ви смієте, як ви смієте? Я витер випавку з очей і витріщився на неї. Я чекав на якусь реакцію, але не на таку. Я вичасав з волосся решту коктейлю. Прошу. Як ви смієте заходити сюди і казати мені, що це для вас складно? Ви хоч уявляєте собі, що зараз переживає мій чоловік? Ну, подивимося. Я руки сорочку і насупився. Просто зараз він – почесний гість спеціального розслідування ООН у Нью-Йорку. Як гадаєте, його обісять роздільне проживання з вами. Не може бути, щоб у Нью-Йорку було важко знайти будинок розпусти. Міріан Банкрост зціпила зуби та прошепотіла. Ви, ви небезпечні!» «Я відчув, як з поверхні мого самоконтролю злетіло трохи пари!» «Це не я забив ногами на смерть ненароджену дитину в Сан-Дієго!» «Не я ввів клонові власного чоловіка сина Морфестерон, поки той був в осаці, чудово знаючи, що саме він зробить з першою жінкою, яку трахне в цьому стані!» «Звісно, знаючи, що це буде якась інша жінка!» «Не дивно, що Шеріл Босток нажахана. Просто дивлячись на вас, я вже думаю, чи вийду за парадні ворота живим. «Припиніть!» – вона глибоко судомно вдихнула. «Припиніть, будь ласка!» Я зупинився. Мої обоє посиділи мовчки. Вона також схилила голову. «Скажіть мені, що сталося?» – нарешті промовив я. Більшість із цього я дізнався від Кавахари. Я знаю, чому Лорен спалив себе. «Та не вже!» – тепер її голос був тихий, але в цьому запитанні ще лишалися сліди її колишнього сарказму. Скажіть мені, що ви знаєте, що він убив себе, щоб уникнути шантажу? Хіба не так кажуть у Нью-Йорку? Це розумне припущення, мірям, тихо сказав я. Кавахара загнала його у глухий кут: або провалити голосування за резолюцію 653, або бути викритим як убивця. Єдиним способом урятуватися від цього було вбити себе до відповідного голкокитка у психасек. Якби він не опирався так вердикту про самогубство, то, можливо, залишився б непокараним. «Так, якби не прибули ви». Я змахнув рукою в якомусь недоречно-захисному жесті. Ця ідея була не моя. «А як же почуття провини?» – порушила тише вона. «Ви про нього не думали?» Ви не замислювалися, як мав почуватися Лоренс, коли усвідомив, що накоїв, коли йому сказали, що та дівчина, Рентанг, була католичкою і ніколи не могла повернутися до життя, і навіть якби Резолюція 653 так і тимчасово воскресила її заради свідчень проти нього?» Ви не думали, що він, приставляючи пістолет до свого горла і тиснучи на спусковий гачок, карав себе за заскоєне? Ви ніколи не припускали, що він, може, й не намагався, як ви висловилися, залишитися непокараним? Я подумав про Банкрофта, обмірковуючи цю ідею, і сказати те, що хотіла почути Мір'ям Банкрофт, виявилося не так уже й важко. «Це можливо», – сказав я. Вона придушила смішок. «Це більш, ніж можливо, пане Ковач. Ви забуваєте, що тієї ночі я була тут». «Я стежила за ним зі сходів, коли він увійшов. Бачила його обличчя. Бачила біль на його обличчі. Він поплатився за скоєне. Він засудив і стратив себе за це. Він поплатився, він знищив людину, що скоїла злочин, а тепер людина, що не пам'ятає про цей злочин, людина, що не скоювала цього злочину, знову живе з почуттям провини. Ви задоволені, пане Ковач?» Гірке відлуння її голосу в кімнаті поглинуло страдне зілля. Тиша стала густішою. «Чому ви це зробили?» запитав я, коли вона знову промовчала. «Чому Марла Рентанг мусила заплатити за зради вашого чоловіка?» Вона поглянула на мене так, наче я попросив її виголосити якусь велику духовну істину, і безпорадно захитала головою. «Я більше не вигадала жодного способу йому нашкодити», – пробурмотіла вона. «І все ж таки жодних відмінностей від Кавахари», – подумав я з ретельно вдаваною жорстокістю. «Всього-навсього черговий мед, який переставляє маленьких людей туди-сюди, Наче шматочки головоломки. «Ви знали, що Кертіс працює на Кавахару?» «Невиразно?» – Невразно запитав я. «Здогадалася. Опісля». Вона підняла руку. «Але я ніяк не могла цього довести. Як ви це виявили?» озирнувшись назад. Він привіз мене до Гендрікса, порекомендував його мені. «Кадмін нагодився за п'ять хвилин після того, як я туди ввійшов за наказом Кавахари. Надто близько для збігу». «Так», – вісторонено промовила вона. «Все сходиться». Це Кертіс роздобув для вас сина Морфестерон. Вона кивнула. Як я розумію, через Кавахару. До того, малий запас. Тієї ночі, коли ви послали його до мене, він був накачаний ним під зав'язку. Це він запропонував колоти клона перед поїздкою до Осаки. Ні, Кавахара. Мір'ям Банкрост прокашлялася. За кілька днів до того в нас відбулася надзвичайно відверта розмова. Зараз я розумію, що вона, певно, влаштувала все це довкола Осаки. Так. Рейлін досить педантична. Була досить педантична. Вона не могла не знати, що Лорен цілком може відмовитися її підтримувати. Тож ви підкупили Шеріл Босток візитом до острівного будинку розваг, як і мене. От тільки замість погратися з розкішним тілом Мір'ям Банкрофт, як я, вона його вдягнула. Трохи грошей та ще обіцянка, що вона зможе якось повернутися туди і погратися знову. Бідося, вона 36 годин пробула в раю а тепер страждає від ломки, як наркоманка. Ви взагалі збиралися відвести її туди ще раз? Я людина слова. Та невже. Що це невдовзі заради мене? А все решта? У вас є докази? Ви збираєтеся розповісти Лоренцові про мою роль у цьому? Я сягнув рукою в кишеню і витягнув матовий чорний диск. Кадри з уведенням ін'єкції. Промовив я, піднявши його. Складені кадри, на яких Шеріл Босток залишає психасек і летить на зустріч із вашим лімузином, які далі рушає до моря. Крім цього, немає жодних доказів, що ваш чоловік убив Марлу Рентенг, саме під впливом хімії, але розслідування, мабуть, вирішить, що Кавахара вилаємо препарат на борту голови у хмарах. Доказів нема, але це раціонально. «Звідки ви дізналися? Вона дивилася в куток оранжереї і говорила тихим відстороненим голосом. «Як ви вийшли на босток?» здебільшого інтуїтивно. Ви бачили, як я дивився в телескоп?» Вона кивнула і прокашлялася я думала, ви граєте зі мною. Думала, ви йому сказали? Ні. Я відчув легкий укол злості. Кавахара ще тримала в віртуалі мою подругу, і погрожувала закатувати її до божевілля. Вона скоса поглянула на мене, а тоді відвела погляд і тихо сказала Я не знала. Ну так. Я знизав плечима. Телескоп дав мені половину інформації. Ваш чоловік був на борту голови у хмарах якраз перед тим як убив себе. Тож тоді я замислився про всі ті неприємні іграшки, які тримала там кавахара і замислився, чи не могли вашого чоловіка довести до самогубства. Хімічно чи за допомогою якоїсь віртуальної програми. Я таке вже бачив. Так, я не сумніваюся, що бачили. Тепер вона, судячи з голосу, втомилася і поступово віддалялася. А навіщо шукати цього психосек, а не в голові у хмарах? Напевне, не знаю. Як я вже сказав, це було інтуїтивно. Можливо, просто здавалося, що пограбування за стосуванням хімії на борту повітряного будинку розпусти не в дусі кавахари. Надто відверто, надто грубо. Вона шахістка не забіяка. Була шахісткою. А може я просто не міг пролізти у стек стирження голови у хмарах, так як міг у психосек. А мені хотілося зробити щось негайно. Хай там як, я сказав Гендріксові піти туди та вивчити стандартні медичні процедури для клонів, а тоді пошукати якихось невідповідностей з кінця. Так я знайшов Шеріл Босток. Яка неймовірна проникливість. Вона повернулася до мене. А що тепер, пане Ковач? Знову справедливість? Знову розпинати метів? Я кинув диск на стіл. Генрікс на моє прохання пішов туди та стер кадри зі введенням ін'єкції з психосек. Як я вже казав, розслідування, напевно, вирішить, що вашого чоловіка вкололи на борту голови у хмарах. Це раціональне рішення. А ще ми стерли з пам'яті Генрікса ваш візит до мого номеру. На той випадок, якщо хтось захоче скористатися з ваших слів про те, щоб відкупитися від мене. Так чи інакше, я сказав би, що ви завинили Гендріксові парочку великих послуг. Він сказав, що йому досить час від часу тримати кількох гостей. Це має бути відносно недорого. Я, так би мовити, пообіцяв це від вашого імені. Я не розповів їй, як Ортега переглянула сцену у спальні і як довго мені довелося вмовляти поліціянтку. Я й сам досі не знав напевне, чому вона погодилася. Натомість я споглядав путев на обличчі Міріам Банкрофт упродовж 30 секунд, за які вона витягнула руку і зімкнула її на диску. Взявши його, вона поглянула на мене за стиснутих пальців. Чому? Не знаю, похмуро відповів я. Хто його знає? Може, ви з Лоренцом заслужили одне на одного. Може, ви заслужили на те, щоб і далі кохати зрадника, сексуальну дезадаптацію, нездатного суміщати в одних стосунках повагу та жагу. Може, він заслужив на те, щоб і далі не знати, оby він ренттанг без причини чи ні. Може, ви такі ж, як Рейлін, ви обоє. Може, всі мети заслужили тільки на одне одного. Я знаю лише одне. Решта нас не заслужила на вас. Я підвівся, щоб піти. Дякую за напій. Я дістався до дверей. Таке ще. І з обернувся. Річ не в цьому. З упевненістю сказала вона. Може, ви й вірите в усе це, але річ не в цьому. Чи не так? Я похитнув головою і погодився. Ні, річ не в цьому. Тоді в чому? Як я вже сказав, я не знаю. Я пильно подивився на неї, думаючи, радий я тому, що не зможу цього згадати чи ні. Мій голос пом'якшився. Але він попросив мене те зробити в разі мого виграшу. Це було частиною домовленості. Чому він мені не сказав? Я залишив її сидіти самотою посеред страдного зілля. Епілог Біля Ембера відплив, лишив по собі мокру смугу піску, що майже доходила до похилих решток захисника вільної торгівлі. Каміння, об яке розбивався балкер, було оголене. Його скупчення в мілководді біля носа скидалося на скам'янілі кишки, випущені з корабля. Там сиділи морські птахи, що пронизливо кричали одне на одного. Над піском повіяв вітерець, який здійняв невеличкі брижі в калюжах, що лишилися в наших слідах. На набережній уже зняли обличчя Аншани і Саломан, тим самим підкресливши холодну порожнечу вулиці. Я думала, ви вже поїхали, сказала Айрен Еліот біля мене. Ми працюємо над цим. На світі гарно затягують з дозволом на голкокідок. Там по справжньому не хочуть мого повернення. А тут ви нікому не потрібні. Я знизав плечима. Ця ситуація для мене не нова. Якийсь час ми мовчки йшли далі. Дивно було розмовляти з Айрін Еліот у власному тілі. За дні, що передували справі в голові у хмарах, я звик дивитися на її обличчя згори вниз, але цей чохол із широкими кістками. Був майже такий заввишки, як я. А ще й оточувала аура суворої компетентності, яка була лише ледь помітною в її манерах в іншому тілі. «Мені запропонували роботу», – нарешті промовила вона. «Консультанткою з питань безпеки в Мейдландії ДЖФ. Ви чули про них?» – я хитнув головою. «Вони дуже відомі на Східному озбережжі. Їхні кадровики, певне, сидять у слідчій комісії. ООН мене тільки-но виправдала, а вони вже стукали в мої двері». Розкішна пропозиція. П'ять штук, якщо погодитися негайно. Так, стандартна практика. Вітаю. Ви перейдете на схід, чи вам переправлятимуть роботу сюди. Мабуть, займатимось цим тут, принаймні якийсь час. Ми посилили Елізабет у віртуальному житловому комплексі в Бейсіті і виконувати передачі звідти локально набагато дешевше. На запуск ми витратили більшу частину тих п'яти штук, а за кілька років ми, як я гадаю, зможемо дозволити собі її перечохлення. Вона обдарувала мене сором'язливою усмішкою. «Зараз ми проводимо більшу частину часу там. Туди й подався сьогодні Віктор». «Вам не треба його виправдовувати», – м'яко відповів я. «Я все одно думав, що він не захоче зі мною розмовляти». Вона відвела погляд. «Знаєте, річ у тому, що він завжди був дуже гордий і…» Забудьте. «Якби хтось потоптався по моїх почуттях так, як я потоптався по його почуттях, мені б теж не хотілося розмовляти з цією людиною». Я зупинився і сягнув у кишеню. До речі, я вам дещо приніс. Вона опустила погляд на сірий кредитний чіп без позначок, який я тримав у руці. «Що це?» «Близько 80 тисяч», – сказав я. «Думаю, так ви зможете дозволити собі щось індивідуально вирощене для Елізабет. Якщо вона швидко зробить вибір, її можна було б зачохлити до кінця року». «Що?» – вона витріщилася на мене, то всміхаючись, то похмурніючи, наче їй розповіли анекдот а вона була не впевнена, що його розуміє. «Ви даєте нам? Чому? Чому ви це робите?» Цього разу у мене була відповідь. Того ранку я думав про це від самісінького бейсітів. Я взяв Айрін Еліот за руку і втиснув у неї чіп. Тому що я хочу, щоб усе це закінчувалося чимось чистим. Тихо промовив я. Таким, щоб я міг із цього тішитися. Якусь мить вона ще витріщалася на мене. Тоді подолала невеличку відстань між нами та обвила мене руками з таким криком, що найближчі... Мартини стривожено позлітали з піску. Я відчув, як по моїй скроні розмазалася цівка сліз, та Арін Елліот при цьому сміялася. Я у відповідь обхопив її руками та обняв. І ті кілька секунд, які тривали обійми, а також ще трохи після них, я почувався чистим, як вітерець, що надходив з моря. «Беріть, що дають», – сказала десь Вірджинія Відаура. «І часом цього має бути досить». Ще 11 днів потому було дано дозвіл на голкокидок, який повернув мене на світ Гарлена. Більшу частину цього часу я провів, тусуючись у Гендрісі, де дивився новини та мучився дивним почуттям провини через моє неминуче відбуття. У публічному доступі опинилося дуже мало реальних фактів про загибель Рейлінка Вахари, тож її висвітлення у ЗМІ було крикливим, сенсаційним і здебільшого неточним. Спеціальне розслідування ООН, це лишилось оповитим завісою таємниці, а коли нарешті почали ширитися чутки про майбутнє прийняття резолюції 653, їх майже неможливо було пов'язати з тим, що відбулося раніше. Ім'я Банкрофта не згадали жодного разу. Та й моє теж. Я більше ніколи не говорив з Банкрофтом. Дозвіл на голкокидок і зобов'язання щодо перечохлення на світ Гарлена доставила мені у мупрескод, яка хоч і поводилася досить приємно, та запевнила мене, що умови мого контракту – буде дотримано буквально, також передавало дещо загрозливе послання. Я маю більше ніколи не намагатися спілкуватися з жодним із членів родини Банкрофтів. Причиною цього, по словам Прескод, був мій обман щодо історії з розрядись, порушення мого хваленого слова, та я був надто розумний, щоб у це повірити. Я бачив це на обличчі Банкрофта по той бік допитової камери, коли з'ясувалося, де насправді була та що насправді робила Мір'ям під час нападу на голову у хмарах. Цей старий покидьок, попри всю свою дешеву метівську гречність, просто замутівся ревнощами. Я замислився, що він зробив би, якби йому довелося переглянути всі видалені файли Гендрікса, створені у спальні. Ортега відвезла мене до центру Бейсіті в день голкокитка, той самий день, коли мері Лу Гінчлі завантажили синтетика для трибуни свідків на честь першого слухання з приводу голови у хмарах. На сходах, що вели до вестибюлю, скандували щось натовпи, яким протистояла вервечка похмурих поліціянтів громадського порядку ООН. Коли ми продиралися крізь журналістів, над нашими головами підскакували ті самі неоковирні голографічні плакати, які я запам'ятав зі свого прибуття на землю. Небо над нами було зловісно сіре. «Клоуни, срані!» – прогорчала Ортега, відіпнувши ліктем з дороги останнього демонстранта. «Якщо вони спровокують охоронців порядку, то пошкодують про це». Я вже бачила цих хлопців у дії, і це страшно. Я обійшов братоголового молодика, який жорстоко гамсили в небо одним кулаком, а в другому тримав генератор плаката. Голос у нього був хрипкий, і він, здавалося, доводив себе до шаленого трансу. Я нагнав Ортегу і відчував, що добряче захекався. Тут замало організованості, щоб це було реальною загрозою. Сказав я, перекрикуючи натовп. Вони просто галасують. «Так». Що ж це ще ніколи не зупиняло охоронців в порядку. Ймовірно, вони розтрощать парочку черепів просто з принципу. Блін, оце так гармидер. Така ціна прогресу, Крістін. Ти ж хотіла резолюції 653. Я показав на мури сердитих обличчя низу. Тепер ти її отримала. Один з чоловіків у масці та бронежилеті вийшов з лав і спустився зі сходів, припіднявши збоку спеціальний кийок. На плечі його кітеля була малинова сержантська риска. Ортега показала йому жетон. І після нетривалої розмови на підвищених тонах нас спустили нагору. Вервечка розтупилася перед нами, а далі були подвійні двері до вестибюлю. Важко було сказати, що працювало з плавнішим автоматизмом – двері чи вбрані в чорне безліки постаті, що їх стерегли. Усередині було тихо та похмуро, а крізь панелі в даху було видно грозове світло. Я оглянув порожні лави довкола і зітхнув. Із усіх планет, незалежно від того, що ви зробили там, на краще чи на гірше їхати завжди доводиться однаково. Само той. Тобі потрібна хвилинка? Я хитнув головою. Крістін, мені потрібне ціле життя, а може й трішечки більше. Не встривай у халепи. Може й доможешся свого. В її голосі, наче труп у басейні, плавала претензія на гумор, і Крістін, напевно, зрозуміла, як це звучить, тому що речення раптово урвалося. Між нами зростала якась ніяковість. Щось таке, що починалося одразу після того, як мене перечохлили в тіло Райкера для комітетських слухань у реальному часі. Під час розслідування ми були надто заклопотані, щоб багато бачитися одне з одним. А коли провадження нарешті закінчилося, і всі поїхали додому, ці почуття нікуди не поділися. Було кілька бурхливих злягань, які, щоправда, приносили лише поверхове задоволення. Але навіть вони припинилися, що й не стало ясно, що Райкера виправдають і випустять. Спільне тепло, що з'явилося між нами, тепер вийшло з-під контролю, було небезпечним, як полум'я розбитого штормового ліхтаря. І, намагаючись за нього втриматися, ми обоє лише боляче обпікалися. Я повернувся і відповів їй ледь помітною усмішкою. Не встривати у халепи, так? Те саме, що ти сказала треп? Це був жорстокий удар, і я це знав. Усупереч усьому виглядало на те, що Кавахара нічим не влучила у треп, лише зачепила її станерним променем. Осколковий пістолет, як я згадав, коли мені про це сказали, був переведений на мінімальне розсіяння якраз перед тим, як я прийшов на зустріч із Кавахарою. Просто пощастило, що я так його й залишив. Коли на голову у хмарах прибула хутко викликана команда криміналістів ООН, аби дістати докази під керівництвом Ортеги, треп уже щезла, як і мій, грав тримач із турелі відбуру атмосферних проб, якої я проліз на борт. Я не знав, що сталося. Чи то Ортега з баутісту вирішили, що найманку слід відпустити, зважаючи на свідчення, які вона могла дати щодо панамської троянди, чи то треба просто пошкандибала геть зі сцени, поки туди не дісталася поліція. Ортега нічого не розповідала, а спитати її напряму я не міг. Надто мало залишилося від нашої колишньої близькості. Тепер ми вперше відкрито це обговорювали. Ортега насупилася. «Ти просиш мене поставити вас на один рівень?» Я нічого в тебе не прошу, Крістін. Я знизав плечима. Але я хай там як не бачу великої різниці між нею та собою. Якщо ти й далі так думатимеш, то для тебе нічого ніколи не зміниться. Крістін, і без того нічого ніколи не змінюється. Я різко тиснув великим пальцем на юрбу на дворі. Завжди будуть отакі дебіли, що ковтатимуть алгоритми вірувань цілком, щоб їм не доводилося думати самотужки. Завжди будуть такі люди, як Кавахара та банкрофти що натискатимуть кнопки та наживатимуться на програмі. Такі люди, як ті, що стежитимуть за тим, щоб гра тривала без перешкод, а правила порушували не надто часто. Якщо ж метам хотітиметься самим порушити правила, вони посилатимуть робити це таких людей, як Треб і я. Це правда, Крістін. Це було правдою, відколи я народився 150 років тому. І судячи з того, що я читав у книжках з історії, ситуація ніколи не відрізнялася. До цього краще звикнути. Якусь мить вона спокійно дивилася на мене, а тоді кивнула, наче прийнявши подумки якесь рішення. Ти завжди планував убити Кавахару, чи не так? Ця хрінь зі знанням була лише для того, щоб втягнути в діло мене? Це запитання я ставив собі дуже часто, і я досі не мав на нього чіткої відповіді. Я ще раз не завплечима. Вона заслуговувала на смерть Крістін, на реальну смерть. Ось і все, що я достеменно знаю. Із панелей даху в мене над головою долинув слабкий стукіт. Я захилив голову і побачив прозорі вибухи на склі. Починався дощ. Треба йти. Тихо промовив я. Коли ти побачиш це обличчя знову, носитиму його не я. Тож якщо ти хочеш щось сказати... На цих моїх словах лице Ортеги ледь помітно сіпнулося. Я вилаяв себе за незграбність і спробував узяти її за руку. Послухай, ніхто не знає, чи буде так хоч трохи легше. Баутіста, мабуть, підозрює, що ми зійшлися. Але правди про це точно ніхто не знає. Я знаю. Різко відповіла вона, не даючи мені руки. Я пам'ятаю. Я зітхнув. Так і я теж. Це варто пам'ятати, Крістін. Але не дай цьому споганити решту свого життя. Поверни собі Райкера і перейди до наступного екрана Ось що важливо. Отак Я сягнув рукою під пальто і витягнув зім'яту пачку цигарок. А ще можу забрати їх назад. Мені вони більше не потрібні і йому теж. Тож не підсажуй його знов. Ти завинила мені як мінімум це. Просто подбай про те, щоб він і далі не курив. Вона кліпнула і різко поцілувала мене десь посередині між вустами та щокою. Цю неточність я не намагався скоригувати в жоден бік. Я відвернувся, так і не побачивши, чи не заплачив вона, і попрямував до дверей у віддаленому кінці зали. Озирнувся лише не раз, коли піднімався по сходах. Ортега й досі стояла там, обнявши себе руками, впроваджаючи мене поглядом. Її обличчя у штормовому світлі видно не було. Вістань була завелика. Якусь мить у мені щось снило, щось закурінене так глибоко, що я знав. Вирвати це означає знищити суть того, що тримає мене в купі. Це відчуття здійнялося, розхлюпалося, наче дощ, у мене за очима. А потім розрослося, тим часом як стукіт на панелях даху гучнішав, а по склу текла вода. Тоді я притлумив його. Я знову повернувся до наступної сходинки, знайшов десь у себе в грудях смішок і викашляв його. Смішок набув сили і перетворився на своєрідний сміх. Переходь до наступного екрану. Горі чекали двері, а за ними голкокидок. Я пройшов туди, ще намагаючись сміятися. Кінець. Читав Сергій Оробчук. 2025 рік.